від тяжких мук, що їх зазнала бугнована наречена Марина під час перегону її з невольниками з України в Крим, та від пекучої розпуки через смерть батьків вона стала зовсім байдужа до своєї власної долі. Дівчина почувала тільки те, що жити на світі далі вона не може і повинна якось заподіяти собі смерть. Весь час, поки її вели до бахчисарає, Марина тільки й думала про те, як би досягти своєї мети. А тим часом врода Марини та її розум і шляхетські виховання скоро звернули на неї увагу ханських прибічників, і найближчий до хана Мурза Хамамбет поставив її ханські очі. Тільки тепер, коли хан уп'явся в молоду дівчину своїми ласами-очима, затріпотіла Марина за свою долю – Душа її пойнялася смертельною розпукою, світ заступився туманом, і вона зомліла, схилилася до рук Хамамбета. Коли Марина прочуняла, вона була вже в гаремі, на м'якому ліжку серед розкошів та пахощів, а біля неї сиділа циханка Астара, приставлена до дівчини за служницю. Астара давала Марині щось нюхати, а далі умовила випити якогось зілля. Чи від нього по всьому тіло від дівчини пішло тепло, і вона підвелася. Проживши після того якийсь час у гаремі, Марина дуже полюбила циганку, бо та щиро до неї ставилася і співчувала її горю. Вони були майже землячки. Кочуючись чоловіком понад Дністром, а стара знала українську мову однаково, як і свою циганську. Марина давно вже розповіла старі про своє життя тяжку смерть батьків та нудьгу за милим козаком, її нареченим. Циганка, що за весь час свого невільного життя в Бахчисараї вперше зазнала ласку, всім серцем прихилилася до дівчини і теж розповідала їй про своє життя. Плачучи, циганка розказала, як щасливо вона кохалася своїм чоловіком, як придбала тройку діточок, як курчат маленьких і як одного дня набігли до Дністра татари, побрали всіх в неволю і розлучили її з чоловіком та з дітками-підлітками. «Тому минуло більше, як дев'ять років», говорила, втираючи сльози Астара. «І моя менша доня, нещасна зіронька моя, заря, повинна б бути зараз такою, як і ти. Але де вона, де? Кого втішає своїм дитячим тілом?» Чиї очі веселить своєю дівочою красою. У такі хвилини обидві невольниці, стара й молоденька, разом плакали, пригорнувшись одна до одної, як дві рибоньки, викинуті на берег. Марина знала вже, що мусить стати жінкою хана і навіть переболіла вже з приводу цього серцем. Вона знала, що її нема звідки сподіватися порятунку і звикла вже до тієї гіркої думки, але як тільки у її покої приходив хан, вона з жахом ховалася від нього, бо бачила в татаринові вбивців своїх батьків і ворога любої батьківщини її України. Цього почуття огиди до хана вона не мала змоги перемогти я охоче приймала кару за непокірливість йому, а все-таки не корилася. Боліючи за молоду дівчину серцем, а стара одного разу спитала її, «Хочеш...» «Газізю, так по-татарському звали Марину. Я зроблю так, що хан не буде тобі огидливий. Не зви мене, а старочка Газізею. Мені не люби це бусурманське імення. Зви мене, Мариною, нехай хоч рідне ім'я нагадує мені про Україну. А як же ти можеш зробити так, щоб хан не був мені огидливий? Дам тобі такого зілля, що як вип'єш, то покохаєш хана» і тоді будеш собі жити щасливою. «Покохати хана?» жахливо скрикнула Марина. Боронь Боже від того! Я кохаю іншого!» «Того ти забудеш?» прибила циганка. «Та й нащо його пам'ятати? Тільки мука одна! Ні! Ні за що в світі!» «Нехай ліпше візьме мене бусурман примусом! Нехай буду боліти серцем і мучитись, «А щоб забути Івана та покохати Бусурмана, та не дай того Боже!» «Не давай мені такого зілля, Астарочко, не давай! Зроби ліпше так, щоб я стала ханові нелюба, і він од мене отсахнувся!» «Нічого, дитино моя! Не було б з того доброго, сказала журливо Астара. Нелюба будеш ханові, то подарує він тобі якомусь мурзі, старому ласунові, і буде тільки нагірше!» Така вже твоя доля, бідна моя бранко, щоб свого щастя не мати, а бути завтіху ворогові. Розпочепанував душею молодої дівчини з речей циганки. Ой Боже мій, Боже мій, мати, Божа, заридала Марина, за що ви покинули мене сиротину? Отрути мені, я старочко, щоб не достатись мені на ганьбу, щоб збутися своєї гіркої долі? А стара почала Милувати дівчину заспокоювати, а щоб чимсь її розважити, перевела розмову на бахчисарайські новини. Знаєш, Мариночко, до хана приїхали гості з вашого краю, з України. Наші козаки до хана в гості, здивувалася дівчина. До свого одвічного ворога ніколи того не може бути. Так вони не гостювати прибули, а просити помочі на ляхів, Хочуть Україну з підляхів визволяти. Сльози враз зникли з очей дівчини, і в них заграв промінь радісної цікавості. Невже справді схопилася вона? Хто ж саме прибув, може, чула, а старочка, так говори. А чула від євнухів, що Хмельницький прибув з сином та п'ятьма товаришами. Хмельницький? Чула про нього Іван, оповідав, що ходив колись, з Хмельницьким у Чорне море. Так він хоче визволяти Україну. Ой, Лела, яке щастя! Поможи йому, Господи! Мій Іван тої думки, що коли б ляхи не задавили Україну та не знищили козацтво, то ми давно б завоювали татарів і весь їхній поганий Крим у сплюндрували. Тоді б не було кому ані гнобити нас на нашій землі, ані руйнувати Україну та забрати людей наших в неволю. А що ж, старочко, як до того ставиться хан, не чула? Навряд чи те станеться, бо, кажуть, хан лютий на козаків і на цього самого Хмельницького за те, що вони завжди його царство воювали. От козаки вже тиждень в Ахчисараї живуть, а хан досі не пустив їх перед свої очі. Марина замислилась. Поміж брівеньками дівчини Склалася смужка, щічки заграли рум'янцем, а сама вона важко дихала і дивилася кудись набік, неначе бачила там відповідь на якусь думку. Згодом Марина встала з Софи і почала розмову вже голосом людини, що на чомусь уже стала. А як ти гадаєш, Астаро? Хан допоміг би козакам, коли б я його проте благала? Ти дитинок. Здивувалася циганка. Проте згодом обміркувавши питання Марини, вона додала. «А може і справді хан вчинив би по твоєму бажанню, коли б ти стала до нього ласкавішою? З усього виходить, що він тебе покохав не хижацьким коханням, щоб дівоцтво взяти, а певним щирим коханням інший із свого гарему дівчині за непокірливість давно б звелів голову зняти». Тебе ж він жаліє і наказує тільки злегка бити різками. «Так я його благатиму», – сказала рішуче Марина, і почала чепурити своє волосся та вбиратися в саєтове татарське вбрання. «Адже я вже досить добре розмовляю по-татарському, а старочку?» «Добре хан зрозуміє». Коли ввечері того дня хан навідався до Марини, вона не ховалася нього, як звичайно, під килими або за софу, а зустріла його чемно і ласкаво. Хан Іслам Герей був ще не старий, і в його не дуже довгій рудій бороді тільки подекуди почала вибиватися сивина. Як для свого часу він мав добру арабську освіту, увесливість прибічників та невольнича покірливість давно набридли ханові, і упертість Марини разом з її соромливістю, дуже приваблювала його до неї. Побачивши сьогодні дівчину ласкавою і неполохливою, хан зрадів. Веселий він сів на софу і з посміхом почав розпитувати Марину, через що вона так його боїться. Великий царю», сказала Марина, «ти хочеш, щоб я стала тобі дружиною? А як ти може статись, коли я бачу в тобі свого лютого ворога? Який же я тобі ворог?» Здивовано спитав хан, «Глянь, ти бранка, невольниця, а в яких розкошах ти пробуваєш? Вороги так не чинять. Ти повинна почувати себе щасливою, бути мені вдячною і любити мене. А хіба вташка любить ту людину, що замкнула її в золоту клітку? Ти зроби так, щоб ці покої не були мені тюрмою». Гарда чолу Іслама стало суворим це неможливо, відповів він по нашому закону жінки повинні жити в гаремі я не на волю натякаю, перебила Марина ти зроби так, щоб я тебе покохала а для цього треба, щоб я не дивилася на тебе як на ворога своєї рідної країни ви, татари, одвіку тільки пили нашу кров жили працею наших невольників і втішалися нами дочками України «А ти чинив те саме? Як же я можу покохати тебе, ворога моєї рідної землі?» Хан щодужче насупив брови. «Ти дуже смілива і невдячна. Коли так, то я примушу тебе стати моєю жінкою, хоч би довелося забити тебе на смерть». Марина не злякалася, а вона сіла на подушку біля хана, поклала свої руки йому на коліна і ласкаво, зазираючи йому в очі, почала говорити «Царю мій, ти маєш силу і владу, щоб узяти моє тіло, але нащо воно тобі, коли я не дам тобі свого серця і душі? Хіба мало в тебе жінок, навіть красивіших за мене? Коли бажаєш мого серця, мого кохання, то стань спільником Хмельницького» і допоможи йому визволити Україну з-під ляцької кормиги. Тоді я знатиму, що ти брат мого народу, а не ворог, і вір, я покохаю тебе всім серцем, і дам тобі таке щастя, що другого такого не може бути на світі. Хан сидів на Софі мовчки, замислений, але зморшки в нього на чолі поросходилися. Марина зрозуміла, що перемога недалеко, і припала йому до колін усім станом. «Ти царь, великий, могутній, ти не побоїшся піти війною на Польщу і допоможеш Україні визволитися і набути міці?» Хан млів від тепла молодого дівочого тіла, але не хотів того виявити і не хотів давати згоди відразу. «Це не така справа?» – відповів він через кілька хвилин, щоб тут її з тобою рішати. Побачуся з Хмельницьким, тоді обміркую, що вчинити. Побалакавши після того з Мариною ще з півгодини, хан помилував її рукою і поцілувавши в чоло, вийшов спокою. Через день після розмови з Мариною, іслам Герей зібрав до палацу всіх своїх мурзів на пораду. В найбільшому покої Ханського палацу вся підлога була застелена коштовними килимами, а по стінами, довгими рядами стояли м'які софи. На тих софах, підібгавши під себе ноги, сиділи загорнуті в різнокольорові халати сиобороді мурзи. Молодші ж з них, що не вмістилися на софах, сиділи поперед них на шовкових подушках». Всі з увагою і острахом дивилися на хана, що сидів на окремій найвищій Софі, і чекали почути його власне слово. Знаєте ви всі, почав не поспішаючись говорити хан, яку велику шкоду чинять нам споконвіку козаки. Не буду вже і згадувати про ватажків їхніх, Вишневецького, Сагайдачного, Кішку та Солиму. Ті вже всі стали перед грізні очі Аллаха і прийняли однього кару за свої вчинки. А от і невдавні роки козаки робили багато шкод нам з отаманом Бурляєм та Хмельницьким. Тепер цей самий Хмельницький прибув в моє царство просити моєї помочі на поляків. Так от я і скликав вас, поважні мужі, щоб разом обміркувати, чи корисно нам допомогти Хмельницькому та йти з ордою на польські землі, чи ні. Один по одному по черзі висловлювалися мурзи. Дехто радив стати з козаками до спілки, бо тоді можна буде безпечно випасувати косяки коней та отари овець по всіх степах і плавати Чорним морем, Проте більшість була тої думки, що правовірним не годиться єднатися з християнами, бо така спілка розгніває Аллаха, а він не дасть орді щастя війні. Коли всі висловилися, почав знову говорити іслам Гірей. «Мудро кажуть ті, хто не радить єднатися з християнами, бо не благословив би Аллах такої спілки, але пособляти християнам руйнувати – і вигубляти їхніх же братів-християн – це діло цілком угодне Аллахові. Польща тепер велика і могутня через те, що воює руками козаків. Коли ж допоможемо ми козакам одірватися з усією Україною від Польщі, то й Польща занепаде, а Україна, ворогуючи з нею, не набуде такої міці, щоб нас страхати. Так от, кажу я. Подавши поміч Хмельницькому, ми поживемо польське добро і золото. Зробимо угодне лахові діло, бо зіб'ємо велику війну поміж християнами. Збудемося на півночі шкодливого ворога козаків. І нарешті догадимо падишахові, бо забезпечимо від козаків турецькі Чорноморські береги. Сам Аллах промовляє устами великого хана, загукали морзи, вклоняючись йому до землі. Нехай станеться по твоєму мудрому слові, великий хане. Другого дня в тому же покої ханського палацу Богдан Хмельницький на шаблі Іслам Гірея присягнув, що запрошує він хана до спілки з щирим серцем, ні в чому йому не зрадить і не наведе на лихе. Після присяги хан подав йому руку на доказ того, що пристає з ним до спілки. І таким чином спілка козацького ватажка з кримським ханом заклалася. При цьому були свідками всі морзи, і весь почет Хмельницького, себто всі прибувши з ним товариші.